היפופוטן תשבצים תשבצים חידות היגיון כפלי משמעות כולנו אוהבים לפתור אותם אך אם יש לכם בעיה בתשבץ יש רק אדם אחד שיוכל לעזור לכם הלא הוא האיש המעצבן ביותר בעולם שמסתכל עליי מבעד לנייר צלופן מה אתה עושה? מסתכל עליך מבעד לנייר צלופן למה? זה מסקף את המציאות נהיין אתה יודע מה? מה? בוא נעזוב שנייה את התשבצים כי אני חייב להשמיע לך משהו שקיבלנו בטלמסר מה? מה קיבלתם? תאורי פרשתם, אני מאוד אוהבת, מאוד מאוד אוהבת את התוכנית שלכם ואני אוהבת במיוחד את הפינה של האיש המעצבן אבל הוא מדבר קצת יותר מדי מהר וקשה לתפוס מה שהוא אומר. צריך קצת יותר לאט אם אפשר, תודה, תודה, אני אוהבת אתכם, ביי. נו, מה אתה אומר? מה אני אומר שצריך לדבר לאט? חייב להרוג קריין חייב... די! הנה, אתה רואה? זה המאזין הטיבוזי שלך, איתי! פון הום. אתה אל תשפוט אנשים סתם ככה. גם אתה, כתוב, אל תשפוט בן אדם לפני שיש לך תואר במשפטים. אני רואה שאתה לא יודע לקבל ביקורת, אז בוא נתחיל עם פתרון התשבצים. מה קשר, בוא נפתוח לך את הכל. מילת שלילה? לא. שור טיבטי יק? מילת גועל יק? מילת שאלה? די! לא, זה מילה קריאה, מה שאמרת עכשיו. ואני חשבתי שתשמע את המאזינה, ושפתאום תחליט... רגע, פתאום? פתרתי! מה זה פרצפחט? בפר צנק בקדנר בפקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק מה זה, מה זה שורש? מה שורש תשתוק. עזוב את התשבט, בוא נפתור את שאלות היגיון. את התשבט אתה יכול כבר לשלוח, אנחנו מחזור חינוך בטוח. שאלות היגיון, נו, עיר בגרמניה, עוד ראשונה ב' עוד אחרונה נ'. אין דבר כזה. למה אין? ברלין ובון, זה כיף על משמעות מה קורה שמחייגים למוקד חירום 101? עונים לך כלבים, דלמטים! מה זה? 101! יא! אה! דלמטים! לא ייתן אפ! תציץ את עצמך! הנה, זה בשבילך. איך נקרא? אדם שמשתמש בציניות. ציני! אדם שמשתמש באירוניה. אירי! כינוי נוסף לשמש. צימי! צימי! מה שמי תבוא ויעשה בפינה שלי, אמרתי לך, אני לא רוצה עד מה זה? מה אתה מעליב אנשים? אם תמשיך להעליב ככה אנשים, פשוט יבוא יום מי זה בדלת עכשיו? לא יודע, מי שם? בריונים! בריונים? יאהה! אמרתי לך! מה אני אעשה? לאן אני הולך? תברח, תברח! איפה החלום פה? מה זה קרה? לא דרך הזכוכית! תפתחו כבר! איפה מי הוא מי? הקטן הזה שצועק! איזה צועק? הגמד המעצבן הזה שצוחק על כולם! נשבור רות את הראש! זה שמספר בדיחות? בדיחות! גם אני יודע לספר בדיחות! שים לב חידת היגיון! קטן, גמד מכוער מאוד, ולא עושה ניאק כי הוא בגבס. אל תענה, זאת שאלה למאזינים בבית שהתקשרו לטלמסר. מכוער כזה עוד לא ראיתי. למה אין שירים? למה אין שירים? אנחנו נתפוס אותך ירוק אחד! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Z-O-I-L, קח אותי, קח אותי, איש מעצבן, תעשה לי רטוב.